Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Multă așteptata dezbatere despre salariile din România. Observați că am concentrat această temă în ultima perioadă pentru că acestea sunt, de fapt, în atenția opiniei publice de la noi. Am avut niște creșteri importante de salarii în ultimii ani, mai mult la salariu minim, mai mult în sectorul bugetar. Domnule, hai să vorbim puțin așa și despre privați. Adică, știți... Problema întotdeauna în România nu e, sau nu întotdeauna, dar în cele mai multe cazuri în România, nu e legată pe partea de cheltuieli cât e pe partea de venituri. Pe acelea le administrăm mai greu și mai ales le înțelegem mai dificil. De unde și tendința tuturor de a vrea să știe exact câți bani ai când te angajezi în viață, când pornești și câți bani o să ai la pensie. Capitalismul e un pic mai complicat decât atât. Astăzi... Mă rog, eu am în față, probabil că știți și dumneavoastră, salariul mediu net în România a ajuns la 2.300 de lei, salariul mediu net, deci brutul a depășit 3.000 de lei, dar sigur aceste medii ascund și niște discrepanțe foarte mari și niște diferențe foarte mari de la domeniu la domeniu. Astăzi vă invit pe dumneavoastră să sunați și să spuneți câți bani ați vrea salariu și ce faceți pentru el. Este evident că trebuie să le corelăm Măcar așa, într-o parte a economiei Să știm că salariul este legat de muncă De activitatea pe care o prestăm Nu mai pierd vremea Vă mai dau explicații pe măsură ce ne înaintăm în dezbatere Vă rog pe dumneavoastră să sunați la 0372069599 Și să răspundeți exact la întrebarea asta Câți bani aveți acum? Câți bani ați vrea? Ce faceți pentru ei? Bună ziua Vlad! Uh, bună ziua Moise! Vă ascultăm! Um, pe scurt, o să fac o rezumat. Sunt agent de vânzări, agent comercial uh -huh. și câștig, uh, în mână, 2.500 de lei pe lună. Okay. Sau un program standard 9 Așa, și sunteți mulțumit? Um, dacă evaluez impactul și aportul meu în, în beneficiul societății la care lucrez, da, este un venit uh, în mână fix, corect. Deci, dumneavoastră, n-ați vrea mai mulți bani? Ba, cu siguranță că aș vrea mai mult, aș avea nevoie de mai mult, dar cred că corect, partea fixă în momentul de față este uh, la o valoare optimă. Foarte interesant. Deci dacă dumneavoastră ați fi patronul societății, nu v-ați da mai mulți bani? Uh, nu în uh, partea fixă, da. Știm că în există tot timpul banii să-și... Asta ah, stați așa, stați, stați. Deci dumneavoastră luați 2500 partea fixă sau cu tot cu comisioane? Nu, fix, fix. Ok, și cu tot cu comisioane, pe la cât ajungeți? Um, asta ține de lună, de sezon, de moment. Lăsați vrăja la Vlad, pe la, pe la cât? Nu, <laughs> o medie anuală, probabil ajung cu 50 de lei în plus față de venitul fix. Ah, ok. Dar nu e o da. da. Deci, deci pe la 3.000 primit. de lei, așa, în medie, pe lună da. luați. Da. exact. Și no. sunt diferențe mari de la o lună la alta? În funcție de activitatea noastră, înțeleg. Da, ține și de activitatea mea, ține și de profilul business-ului pentru care lucrez, unde există niște perioade unde vânzările sunt mai mici, decât în primul ce, oară toată. Ce vindeți, Vlad? Uh, sucuri 100% naturale. Ok, foarte interesant. Uh, da. Bun, deci v-ați sunat doar ca să vă udați, așa? Nu vreți mai no, mulți bani. De cum, nu, nu. Uh, ba da, vreau, am nevoie de mai mult, dar trebuie să fim uh, corecti să ne gândim dacă merităm mai mult bani. Trebuie da, să vinde de uh, șampanie, că... doamne. Deci trebuie să treceți de la sucuri la, nu? Produse cu valoare adăugată mai mare. Da, dar nu știu dacă asta me-l aduce mie tot mai mari, totodată. Vă mulțumesc pentru telefon, Vlad. Foarte interesant optica dumneavoastră. 0372069599. Bună ziua, Marian! Bună ziua! Vă ce vindeți? Eu nu vând nimic, a distribui. Așa. Și am rămas așa puțin surprez de colegul dinainte. Da. Lasă-ți șofer, Mariana, Dar, asta înseamnă... Îl respect. respect pentru faza că se mulțumește cu câți bani are. N-a zis asta. A. a zis că atâția a. bani și-ar da dacă ar fi el patron. Nu a zis că se mulțumește. A. a, ok, ok. Eu am o problemă în legătură cu salarul. Vreau o firmă care are puncte de lucru în toată țara. Da. Și... Uh, nu înțeleg pe ce principiu se merge. Probabil că, din câte am auzit pe la București, să mă cu două linguri sau se doam în două paturi. <laughs> că... Au, nu știu, aceeași muncă care o fac bine, nu aceeași muncă. În cadrați același post, că eu de muncitor cum ce mai mult ca aia. Marian, sunt sunteți șofer, să înțelegem și noi ce înseamnă distribuirea exact, asta. da. Așa. Șofer distribuție. Da. Ok. Și mi-aduc aminte de vremea când aveam, acum am undeva 1600 de lei. Așa. În mână, net, da? Da. Pe vremea când aveam 1200 de lei net, deci la un trecut pe nu știu când, de București undeva aproape de care făceau exact aceeași muncă ca și dumneavoastră. Exact aceeași muncă ca și mine, basta că mi era la ora trei jumate rup poarta, că le pleate microbuzul ca să-i duc acasă. Pe când dumneavoastră... Pe când ora, la ora 3 jumate, eu de-abia spedus, nu pe-a da, aveți un venit fix sau sunteți plătiți în funcție de ceea fix. ce faceți? Fix. Un venit fix. Deci, dată, aveți o problemă cu repartizarea teritorială a venitorilor firmei dumneavoastră, să înțeleg? Una la mână. De ce nu vă mutați la București? Să mă mutați la București? Că mâncăm cu două linguri aici, nu vrești și dumneavoastră? Eu nu vreau să mânc cu două linguri, vreau să mi ajungă măcar pentru o lingură. <laughs> e, e, e, A, foarte, e foarte interesantă această situație, Marian, dar să știți că uh, nu, e, nu e neapărat, nu zic că e o situație dreaptă sau corectă. Dar astfel de departajări se fac, aveți dreptate în cadrul aceleiași firme, pentru că ele țin cont și de piața de muncă. Altfel spus, s ar putea ca în București să se găsească mai greu o persoană care să ocupe postul respectiv, de-aia zic să veniți în coa. Aurelian, bună ziua! Aurelian? Aurelian, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua. Uh, am ascultat cu atenție... Da. Cel mai mult mi-a plăcut subiectul pe care l-ați propus pentru ziua de astăzi. Așa. Uh, sincer, nu știu dacă ar trebui să avem un ban în plus sau în minus. Câți bani aveți dumneavoastră? Singurul e atât cât uh, să mi-asigure acel ceva de care am nevoie. Nu vreți să Cu spuneți? Cu Mi-aș dori mai mult. Nu vreau să e spuneți. Un e un salariu de 2500 de lei. Așa. Fix. Da, da, e un salariu care Mi-aduce plus și minus Dar mi-aș dori mai mult Pentru a face vacanțe și așa mai departe Dar nu asta cred eu că e important ce... Cum să nu fie important? Vacanțele? Păi pentru, ce, pentru a le muncim un an a, întreg Ca să ne ducem și adevărat, noi odată undeva E adevărat, e adevărat Dar eu mă refeream la altceva Mă refeream la faptul că Sincer mi-aș dori un salariu Al parlamentarului Pe care eu l-am ales Hai, doamne, lăsați. Domnule, asta e o altă acum... temă. Deci acum, la modul <laughs> serios, spuneți-mi ce faceți pentru 2500 de lei pe lună. Lucrez în vânzări. Ce vindeți? Ambalaje de hârtie. Și nu reușiți să vindeți mai bine, să luați mai mulți bani? Ba da, îmi doresc treaba asta, numai că este o piață, suntem la început, e în dezvoltare. Ok, deci da. nici noastră nu v-ați dat mai mulți bani dacă ați fi patron. A, în momentul de față nu. Doamne, pentru unde ce Unde ce oamenii ăștia? Ce ce... Veniți toți încoala București, că aici a... e o altă mentalitate. Aici toată lumea vrea salarii mai mari. Uh, nu, în văd lungul nasului. E un pic diferit față de... Păi și acum uh, ne lovim, ca să zic așa, de problema că nu se găsesc oameni pentru a munci, nu neapărat... Nu doar pentru a fi plătiți. Deci da, nu oameni care să știe meseria, ci oameni care să o învețe și să iau e, exact, un ban pentru asta. În ce zonă e, exact, sunteți, Aurelian? În Brașov. În o, Brașov o? Sunteți Brașov. și aproape de București pe deasupra. Dar da, da există dar, această criză București, de forță de muncă. În București n aș să mă orare, chiar dacă salariul ar fi dublu față de aici. Ah, deci, așa, așa, așa, așa. Ce, cum, cum îi fidelizează pe cetățeni o zonă aerului de munte? Bună ziua, Alexandru! Alexandru? A da. Bună ziua, vorbiți cu noi? Da, sigur că da. Poftiți. Sunt din Pitești, meseria actuală eu la bază sunt inginer petrolier. Da. A, acum din 2007 lucrez în domeniul securității și sănătății în muncă, persoanele care se ocupă cu protecția muncii. Așa. Și pentru asta am venit undeva la 2500 de lei lunar. Sunteți care... angajat adică la o firmă și faceți protecția muncii? Completați fișele alea. Eu sunt și administratorul acelei societăți. Aha, aveți o firmă fixat... care face protecția muncii pentru alte firme? Da. Și da. completați da. să vă spun eu că îți bandau pe chestia asta, cred că vreo 8 nu, sau... Nu, nu, nu faceți în Hai, Nu, pe bune, vă spun că deci și firma Bizidei lucrează cu o firmă ca noastră, ca toate firmele din țara asta și dacă mi-am că eu bine, dăm vreo undeva peste 1000 de lei pe an pentru fișele alea de protecția munci. muncii. Care sunt niște Opințe. chestii pur birocratice, adică dacă înveți pe oameni să se ferească, nu știu de ce, că da. nu este jurnalist, adică de știri false, nu știu de ce ar putea să ne vată mesănătatea atât de tare. Factorii risc există în orice activitate și atâta timp cât ei se conștientizează lucrurile sunt în regulă, da. dar să revenim la salarii. Așa, da, uh, dar astăzi sunteți patroni. Ce salarii? Da, da, sunt patron, dar uh, sunt angajatul propriu mei, propriei mele firme. Că, vă dați uh, cât vreți noastră pe cartea de muncă, nu? Vă dați 2500 uh, ca să beneficiați de pensie. De... Da, trebuie să plătești niște de la stat Așa, la ele, da, da. Sunt de Și suntem responsabili în timpul ăsta Vrem să avem și asigurări de sănătate Să contribuim sigur de la pensiile da. Părinților noștri, chiar patronii Trebuie să-și dea și ei un salariu, vorba <cute> aia Dar nu să treacă să fenteze cumva statul Așa și dumneavoastră <cute> de Despre ce vorbim aici? Mai bine spuneți-mi câți bani le dați angajaților. Uh, cu 500 de lei Mai puțin decât mie 2000 adică... de lei Ok. Da. Și de ce a sunat? Să ne spuneți că îi plătiți mult sau puțin? Uh, nu, nu neapărat că îi plătesc mult sau puțin, ci uh, că unde ajungem în 5 ani, dar în 10 ani? Când vom ajunge ca uh, salariile din Europa de Vest să fie aproape egale cu salariile din Europa de Est? Uh, și Când Europa de Est va a... produce cât Europa de Vest, nu vi se pare logic? Și ce, care sunt parametrii care stau împotriva la această producție, ca să zic așa? Că ei fac mercedesuri și noi facem Dacii. Cum vi se pare parametrul ăsta? Da, da, este ok. De ce nu a venit mercedes în România să deschidă o, o nouă filială? De ce n-a făcut România Mercedesul propriu și a făcut o Dacie? Vă mulțumesc pentru telefon, Aurelian. Scuzați-mă, astăzi aș vrea să vorbesc mai mult cu angajați. Alexandru, bună ziua! Alexandru? Nu? Vali. Vali, scuze! Salut, Moise! Vă ascultăm! Eu o să fiu un pic mai scurt și o să-ți cer părerea ta. Yeah, lucre... yeah. Sunt, sunt bugetar. Da? Despre da, asta e... am făcut emisiune separată. Foarte bine, vă Ia, trează. ziceți! Și eu intru în categoria asta. Lucrez la un inspectorat pentru situații de urgență. Așa. Conduc o mașină undeva, valoare de achiziție cu tot cu TVA 450.000, 450 de euro. De de adică nu? sunteți pompier. Așa, Așa. și conduceți o autospecială, de-aia mare și roșie, a, da? Așa, frumoasă roșie, iar eu am un, un subordine a mea și patru servanți care răspund din viața lor de această mașină, fără asigurare, fără casco, fără nimic, și îți spun că am luat 3100 pe luna februarie. Ok. Așa, acum spune tu, dăm tu un salariu mie la care tu să fii mulțumit. Nu mă la pricep la mea. chestia asta, vă spun sincer. Nu mă iese, dar... Fii sincer cu mine ca să-ți dai seama de realitatea vieții mele. La o rată la bancă de 2000... Nu, sta, sta, stai, sta. până aici, moment. Până aici. Deci, evaluăm acum activitatea noastră sau ratele dumneavoastră la bancă? Eu, eu am foarte mult respect. Când ai zis că mi-aș dori o salariu, dă mi tu să văd dacă eu să mulțumit. Vali, să vă zic o chestie. Deci, noi, noi societate, avem foarte mult respect pentru activitatea azi în general. Noi, noi știm pentru Sunteți că... undeva că... lângă procurorii că... DNA, să știți, că... din punct de vedere al respectului. Că... Așa, Ei, nu e vorba de asta. E vorba că, în general, în situații limită, nu așteptăm de la altcineva decât de la dumneavoastră scăparea. Deci, eu acum aș greși să vă spun că nu mă pricep la lucrurile astea, dar vă întreb pe dumneavoastră cât ar trebui să fie salariul. Lăsați rata la bancă. Spuneți-mi cât ar trebui să fie salariul unui pompier care are și rată și care n-are rată. Deci, el care n-are rată, care abia a venit de școală, deci, calculat la salariul minim care se calculează pentru el, da, mă ajunge pe mine după 25 de ani de activitate. Cum, cum? Deci, el care abia a venit de școală de 2 ani, Ia salariul care îl iau eu după 25 de ani de activitate. Pentru că a crescut mult prea repede salariul minim, dar încă o dată, Vali, Ai, cu tot respectul, cu tot respectul am avut această dezbatere. Știu, eu te respect pe tine, deci eu te-am cerut părerea de specialist financiar. Stăm tu-mi eu salariu <sus> și eu închid și îți mulțumesc pentru, pentru tot, mă înțelegi? Eu cred că dumneavoastră ar trebui să aveți o perspectivă salarială mai degrabă. Ca orice angajat din lumea asta, nu numai din București sau din țara asta. Moise, noi oamenii care lucrăm în, această institu... în aceste instituții avem o dăruire aparte pentru, pentru binele semenilor noștri. Sunt conștient. Vă sacrificați chiar viețile personale de multe ori. Așa este. Nu, părerea ta este, nu-ți convine, pleacă, dar la noi este o dăruire. Dăruirea aia ne face să rămânem acolo, pe salariul ăsta. Bun, atunci... Al... Că eu după 25 de ani eu nu mai am ce face. Eu am ce face. Dar e dăruirea aia care ți-a intrat în, singe, în sânge Moise și atunci ce faci? Sunteți în aceeași situație ca și medici, de fapt. Noi comparăm, băieții, sunt mult mai Că noi când arde casa nu ne oprim Și spunem, mă, cât dai să ce-o stingem Nu, Da, a fost La faza asta ați fost rău A fost rău, da, și vă realitatea zilei, eu trăiesc Nu, cei mai mulți medici Cei mai mulți medici, Vali, să știți că atunci când Adică nu se uită la pacient și spun Câți bani îmi dați ca să vi-l salvezi Nu, astea sunt legende urbane Există și astfel de medici Iar locul lor este la pușcărie să fim bineînțeleși. Când am zis că sunteți la fel ca și medicii, nu mă refeream la altceva decât la faptul că în multe ocazii vă sacrificați viața personală, timpul personal în sensul ăsta. Timpul pentru binele comunității. Vă mulțumesc, Vali, și vă mai aștept. Sabin, bună ziua! Bună, Maise! dați dumneavoastră un salariu lui Vali, Sabin. Eu nu o să-i dau un salariu Vedeți, e greu. E foarte greu, într-adevăr. E foarte A -a -a -a. greu. A -a -a. Și nu să-mi dau salariu nici mie. De ce? De ce? Am să cer părerea dumneavoastră 268 de persoane își doresc salariul de anul trecut fiindcă peste două săptămâni vor intra în șomaj. Așa. Deci într-un orășel din România s-a închis o fabrică de pâine. Da? Acea fabrică oferea un salariu minim pe economie care era 1250, bonuri de masă, plus pâina uh -huh. da. Peste două săptămâni, cei 268 pleacă acasă. Patronul nu-i mai poate... Pentru că a crescut salariul minim. Exact. Așa, și unde vreți să ajunge Sabin? Știm, știm astfel de lucruri. Bun, adică, dar cine e chiar... orb nu vede lucrurile astea. Bun, și atunci, care ar trebui să fie un salariu? Pe exemplu, acei uh, șomeri vor lua de acum 600 de lei? Atâta e șomajul? Poate se vor recalifica, poate vor face cozonaci sau croasante da, de aici Cozonaci? Încolo. Dar unde? unde? O fabrică mare cu 268... Înțeleg ceea, ce spuneți, înțeleg ceea ce spuneți, am dedicat multe emisiuni a acestor dezbateri legate de creșterea salariului minim. Voi continua să fac acest lucru, dar astăzi e un pic o altă temă de dezbatere. Eu vă spun primul despre aceste efecte și da, cred că ele sunt foarte perverse și că vor duce fie la creșterea șomajului fie la creșterea bineînțeles a muncii la negru și a evaziunii fiscale din acest domeniu dar nu e nimic nou, adică țara noastră a mai trecut prin așa ceva prin, și prin ocupații militare a mai trecut țara noastră suntem pregătiți pentru orice să fim bineînțeles, dar sigur dezbatem asta Marius, bună ziua Vă salut, domnul Moise, și pe și pe ascultători Dumneavoastră, ne spuneți ce salari aveți? Da, cred că ne pliem cel, cel mai bine ar fi spus, ne pliem pe tema emisiunii lucr sunt angajat în mediu privat, lucrez la inginer la o mare companie de distribuție de energie electrică. Așa. Sunt din orașul noastră, da. să Nu spun mai mult. Așa. Salariul Nu salariu undeva ar fi înțeles toată lumea că lucrați la cezoltenia, așa, da? Salariul <laughs> e undeva la 2200 de lei, e același de șapte ani de zile. În fiecare an, salariul, prin bunăvoința membriilor sindicatului, a crescut cu 1% pe an. La cifra de afaceri a acestui grup e mai mult decât genant. Dar de ce nu vă raportați la profitul grupului respectiv? Noi raportăm și la profit. Adică, profit de ce vă, vă raportați? Știți, stați să vă spun care e diferența. Cifra aia de afaceri, sigur că este un indicator important, dar vorbim de o companie care este nevoită, prin, chiar prin contractul de privatizare, dacă mi-aduc eu bine aminte, să investească în infrastructură. Că altfel ne da. sară în aer transformatoarele, se pe curent, corect? Haideți să vă explic. Deci firma respectivă are mai multe site-uri în mai multe țări. Uh -huh. Din întâmplare sau nu, site-ul din România este cel mai profitabil pentru firma respectivă, care aduce cele mai mari profituri. Okay. Salariul meu este X, salariul omologului meu din Cehia este 5X, care facem același lucru. Eu, practic, aduc un profit mult mai mare decât Colegul meu, dar câștigi de 5 ori mai puțin. Care e explicația noastră pentru această situație? Nu am. Cât ar trebui explicația să fie fi salariul dumneavoastră, cred că, Marius? Cred că explicația cred că este în faptul ce spunea un coleg mai devreme, salariile din vest, raportate la salariile din est. Da, nu, nu noi. Nu. suntem văzuți E o chestiune că... care ține, într-adevăr, și de realitățile pieței muncii. 5 ori 22 ar însemna cât? 10-11.000 de lei. Corect? Am ceva. Ok, deci dumneavoastră doriți 11.000 de lei salariu pentru că atât este în Cehia plătit unul ca dumneavoastră sau pentru că așa vă evaluați dumneavoastră munca? Eu consider că riscurile sunt foarte mari, lucrez la 110.000 de volți, 110 kilovolți. Ce să vă zic? Cred că ar trebui mai bine plătit și atât. Nu, nu am pretenția de salariu de Cehia sau nu avem pentru că eu Spun, e o stare generală, foarte agitată și așa. Bun, dar vedeți, e o problemă și asta. Eu sunt de acord cu dumneavoastră e cea mai mare prostie pe care un angajator o, o poate face, să nu ofere o perspectivă salariatului său. Adică, dumneavoastră, după șapte ani într-o companie, șapte ani a zis, Marius? Șapte ani? Așa, după șapte ani într-o companie să... Sunt... 1% creșterea. astăzi să nu vă puteți face un plan, să nu puteți avea o idee cam cât da. va fi salariul dumneavoastră peste 5 ani sau peste 10 ani. Sau, eu știu, acea idee să fie și peste 10 ani, tot atât o să câștig adică aproximativ 400 și ceva, 500, aproape 500 de euro, da? și asta este viața mea de aici încolo. Cu prima ocazie, cum vine altcineva, un alt angajator și vă face o ofertă, iar eu chiar vă doresc, știu că e o problemă în zona respectivă cu ofertele de muncă, vedeți, acestea sunt realitățile pieței muncii din România, care, da, ne constrâng salariile, pentru că angajatorii întotdeauna vor da un salariu în piață. România în direct. La Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Vă invit astăzi să sunați la radio să vă spune salariu și mai ales cât ați vrea să aveți salariu pentru munca pe care o faceți. Bună ziua, Dorina! Bună ziua! Un pic mai tare să vorbiți. Vă ascultăm. Da, uh, acum n-aș putea să zic că în prezent că salarul meu este de atâta pentru că deocamdată sunt în maternitate, dar vreau să vă spun că înainte să intru în maternitate, aveam 1500 uh, salari în condițiile în care sunt inginer și lucram pe, pe această funcție de inginer și uh, mi-aduc aminte că am mai vorbit uh, un uh, vorbitor la dumneavoastră Uh, M-am gândit ce legătură are că eu fac studii superioare și am un anumit salar dacă cineva după 5 ani vechime, să zic, că face 4 sau 5 ani uh, facultate, ajunge să aibă același salar ca și mine. Păi da, dar depinde uh. ce faceți fiecare dintre dumneavoastră. Credeți că angajatorul dumneavoastră mănâncă diplome? Acum, uh, depinde ce facem fiecare. Până la urmă, dacă ai, uh, să zic, o funcție mai... Uh, mare sau ești inginer sau ești învăzător. Care este uh, atribuțiile fiecăruia sau... Uh, atribuțiile uh, sunt date de competențele fiecăruia, Dorina. Care, da. da, o diplomă, îți indică niște competențe. După care dumneavoastră cu dorul de muncă și cu faptul că diploma respectivă nu conține niște evaluări luate într-un fel... Confirmați. Deloc. Confirmați faptul privat, că aveți competențele deloc. respective. Da, în mediul privat aproape deloc. Nu sunt că... de acord cu dumneavoastră. Nu e adevărat ceea ce spuneți. Îmi pare rău. Poate trebuie să schimbați patronul. A, asta așa este. Sau mai mult, cred că la cum am auzit pe alții că au salarii, cred că ar trebui să-mi schimb domeniul, să merg pe domeniul de văzăr că se pare că se câștigă mult mai nu, bine. Nici cu asta nu sunt de acord. Ce fel de inginer sunteți, Dorina? A, eu sunt inginer... Topografie. În topografie. Top topografie, exact. Ok, și atunci de ce nu vă faceți firma dumneavoastră? Este un domeniu în care foarte probabil în curând nu vor mai fi decât liberi profesioniști. Acum vă spun sincer că asta am și ajuns să fac pentru că am fost foarte nemulțumită și mi-am dat seama că dacă ar fi să plec la un alt angajator, aș fi exact la fel, pentru că marea majoritate sunt la fel. Ok. Uh, deci e un domeniu urmă, în care un profesionist, da, lucrează cu el și cu un ajutor, eventual, nu? Da, exact, exact. Și până la urmă ce uh, încurajezi eu pe marea majoritatea, acum depinde fiecare... Cu Dorina, spuneți mi altceva, câștigați bine de când v-ați făcut firma noastră? Pot să spun că da. Cât? Bineînțeles, atâta cât mi-aș dori. Dacă doresc să câștig... Dar ce secret? Că nu știe nimeni cine nu, sunteți. Nu, nu. Nu, acum vă spun. Așa. Dacă doresc să câștig 3.000 de lei, câștig 3.000 de lei. Dacă doresc să câștig 4.000 sau 5.000 de lei, câștig 4.000 sau 5.000 de lei. Este funcție de implicarea mea și de orele pe care le aloc. Ok. Serviciului. Atâta timp cât ești liber profesionist, poți să mergi la lucru, poți să nu mergi. Poți să mergi și sâmbăta, poți să mergi și duminica da, asta e, asta e marea problemă a liberi profesioniștilor și a micilor patroni. Toți vor să fie independenți, iar când devin independenți îți dau seama că nu mai au nici program de 8 ore, ci de 12 sau 14 ore. Lucrează și sâmbăta, lucrează și duminica. Bună ziua, Adi! Bună ziua! Ce lucrați, Adi? Totul ascultătorilor! Nu, eu sunt din tabăra cealaltă patron. <laughs> și lucrez, da, lucrez și singur într-un business al meu, care nu se poate numi business, dar avem și eu afa, două afaceri de fapt. Dar despre ce vreau să discut astăzi este surprinzător faptul că la emisiunea asta, de fapt nu e surprinzător, e de așteptat. Faptul că la această emisiune au sunat doar oamenii care dincolo, că noi tot ne corelăm cu ce se întâmplă dincolo. Dincolo ca să supraviețuiască unii, unele dintre categorii, au chiar și două joburi Atenție! Păi și în România e la adevărat. fel, să știți. Sunt da, din 4.700.000 de angajați sunt peste un milion și jumătate care au două joburi uri au două job -uri. Da, perfect. E, doar acest tip de oameni vor suna la această emisiune. Nu aș chiar, nu, nu, nu. Exagerați un vreau să aud un banchier. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră... Eu un banchier care e angajat. Adi! Eu sunt de acord cu dumneavoastră că această emisiune și, în general, opiniile mele atrag oameni, mă rog, care sunt foarte activi și extrem de întreprinzători, dar asta nu înseamnă că toți au două joburi. E totuși o emisiune mult. foarte ascultată, să știți. Da, da, ascultată e una, să sune în emisiune, e altceva. Okay. Sigur și ei ascultă, <laughs> cu siguranță. Liniile da, sunt se pline, se... de ce e o chestiune și de noroc da. să prinzi linie. Da. De ce ați sunat, dumneavoastră? Uh, am sunat așa, să spun un lucru. Eu... Pe partea de patron, de exemplu, pe partea de angajat, susțin și self-employer, să zicem așa, muncesc, am bani. Exact ce a spus și antevorbitoarea mea. Nu muncesc, nu am bani. Vreau să am weekend liber, muncesc mai puțin asta e. pe partea de angajator, sincer vă spun, eu când găsesc un angajat bun, îmi doresc să pot să-i dau cât mai mulți bani ca să nu plăce. Dătorită faptului că avem un salon de cosmetică camină și un job de nișă. Nu vă dați seama ce înseamnă să găsim un angajat. Adică pe cineva care să Exact. Dar e greu Pare de specializat un astfel de profesionist? În general, ția șase luni de zile să specializezi un Până an, la mușcă toate tipurile de câini. Vă lăsând asta la o parte, educația Să nu Se numește experiență profesională. Facem, facem o emisiune de deci, tine asta, pentru că am mult timp. Așa, Bun, ok. Să trecem peste. De cei mai multe ori, în momentul în care l-ai specializat, dacă îl duce capul, își va face salon singur. Asta se întâmplă. Da, asta se In întâmplă în toate din domeniile, momentul, să știți. Din momentul, da, dar în alte domenii, de exemplu, specializez un... Da, un exemplu, un șofer, ca o trainte, da, da, da. Mai sunt încă 500 care vor să fie șoferi. Da. da? Până, până se prind că pot face același tip... Adică, exact. până se Sau, prind mă rog, că pot face no, același fac tip de muncă... E, da, după ce da. făcând un leasing și cumpărându-și un camion. Da, asta Ei, e evoluția exact. generală a societății noastre, Bun. ceea ce nu înseamnă însă că ceea ce a spus noastră nu este perfect real. Cred că orice patron sănătos la cap din această lume îi va da unui angajat valoros cât cere. Corect, corect. Aici este problema. De fapt, problema. N-am ajuns până la miezul problemei. Așa. Eu, de exemplu, acum angajaților de la noi, în afară de Ciubuc, care se împarte și îl iau, da. le dăm minimul pe economie ca atât ne permitem. Dar, eu aș vrea să-i dau 20 de milioane. Mă, bine, la un la oameni specializați, îi e mult. Nu vorbesc de oameni specializați, adică să de câinele singur, pentru că nu e greu să-i găsești. Eu, în general, își fac singuri. Eu da. nu cred că le dați minimul pe din economie din în mod real. Cum? Nu cred că le dați minimul pe economie în a, mod real, Doar pe cartea a, a, de muncă. Nu. Și în mod real, 8 ore pe cartea de muncă, minimul pe economia în mână. Ok. O trec cu ce bucur tot trec. Dar aș vrea să-i dau 20 de milioane. Uh -huh. De exemplu, să part cu statul dările. Așa. Jumate le dau la stat, jumate dau angajatului. M-aș bucura foarte mult pentru angajat. Adică aș plătit practica aceiași bani, dar jumate din banii care îi dau la tati, ar vrea să-i dau angajatului, pentru că îi merită. Înțeleg ce spuneți, sunt de acord cu dumneavoastră că în acest tip de economie, și de fapt nu economia este problema, cât Dumnezeule tot la asta ne întoarcem, structura profesională faptul că școala din România de niște decenii nu mai scoate profesioniști. Și da, sunt de acord cu dumneavoastră în acest tip de structură profesională din țara noastră, statul ar trebui să încurajeze cumva, adică să ia taxe și impozite mai mici de la cei care formează profesioniști. Asta nu înseamnă neapărat o scădere a impozitelor, deși sigur ar fi cea mai facilă soluție în general pe muncă, a impozitării muncii. munci și cred că am... Cred că îmi eu de când susțin chestiunea asta, dar se pot găsi și metode de deducere de fapt a investițiilor pe care un patron le face în personalul său. Și cred că noi ca societate am fi mult mai câștigați dacă n-am fi atât de isterizați să mărim din pic salariile într-un la stat în special, într-un mod care pune pe burtă mediul privat. Că privații nu mai fac față. E o presiune extraordinară care vine dinspre salariați, spre patroni. Asta e însă o altă temă de. e mai degrabă de analiză decât de dezbatere, dar voi reveni asupra ei ori de câte ori voi avea ocazia. Vă mulțumesc mult, Adică, că ne ascultat și că ne-ați sunat 0372069599. Mihai, bună ziua! Bună ziua, domnul Măiețe. Cât salariu aveți? Salariu, uh, eu lucrez în două părți. Unul, eu sunt bugetar. Da? Și am un salariu exorbitant pentru munca pe care o desfășură acolo, de 2500 de lei. Da? Ce, ce lucrați la bugetari? Sunt economist. A, ce trădător. Așa? Ce adică mai economist la o primărie? La... la ce? Nu, nu, nu. La o altă instituție. Nu este important unde lucrez. La SRI unde lucrați, de vă feriți de... așa? Doamne, bine ar fi. Așa. Ideea este că sunt și antreprenor. În timpul liber și... Vă permite stat... nu e incompatibilitate? Nu, nu, nu, că nu sunt funcționari cu... Ok, deci sunteți uh, personal contractual. Exact. Uh, ideea este că statul dă niște salarii foarte mari pentru munca pe care o desfășoară oamenii. Asta este o realitate. 90% dintre oamenii care lucrează la stat stau... Uh -huh. Nici măcar eu am colegi care nu știu să umble în office, nu mai zic de Excel. Abia știu să dea drumul la un Word și atâtea tot. Da. Ideea este... Dar se descurcă mult mai bine cu documentele și depind foarte mult. Lăsați-i pe bugetari. că le-am dedicat și le mai dedic alte emisiuni. Ca și antreprenor, eu am o mică firmă de producție. Adică ce produceți? Spalieră de lemn. Ok. Uh, Stălbi de vie, adică... Nu, gen. nu, nu, spaliere de gimnastică oh. de gimnastică okay. Ideea este de felul următor uh, Noi am încercat, eu împreună cu soția Să accesăm și fonduri că Din cauza asta am și sunat Că am auzit pe cineva cu producția În țara asta s-a dat în cap La producție N-avem cum să dăm salarii mari Dacă nu producem nimic Statul în ultima perioadă a dat în cap la tot ceea ce ține firmă mică și firmă... Cu creșterea salariului minim. Și cu fond, Și cu creșterea salariului minim și cu impozitul pe vânzări și cu pe Ce impozit pe vânzări? impozitul de 3% sau de 1%. Așa, ok. La impozitul de impozitul pe venit, ok. E da. impozitul pe venitul firmei. Dar nu vă obligă da. nimeni să plătiți impozitul pe venitul firmei, puteți să dați 60% din profit, ca să puteți deduce cheltuiel, să faceți investiții nu, și așa nu, mai departe. Nu, eu din câte știu din ceea ce mi-a spus contabilul, sunt obligat să plătesc impozitul pe profit, fiindcă nu am o anumită cifră Aha, de Aha, da, așa este. Dar asta înseamnă că sunteți în dezvoltare și atunci -ar, ar trebui să vă ajute deci, chestiunea asta, asta este, că sunt în dezvoltare ooful meu cel mare este că acum, ca să vă și spun pe măsura 6.4, din uh, surse neoficiale... E foarte interesant, Mihai, dar vreau cap... să vorbim astăzi despre salarii. Păi salarii, pe toată asta încercam să vă spun din cauza... Uh, N-avem cum să dăm salarii mari, fiindcă se dăm cap la producție. Da, okay, ok, eu vă înțeleg, sunteți la început, vă încurajez, vă atrag atenția, că în România, chiar am citit un studiu recent din punctul ăsta de vedere, Oamenii confruntați cu greutățile începutului rare ori merg mai departe după un eșec. Va trebui să vă calibrați eforturile, dar sigur o altă discuție. Promit, uite că îmi dau seama din numărul mare de antreprenori care sună în această emisiune, promit să vă dedic mai multe emisiuni dumneavoastră să vorbim despre ea, dar nu, încerc să fie o emisiune pentru toată lumea, adică nu doar una pentru, pentru întreprinzători. Răzvan, bună ziua! Răzvan? Răzvan, Răzvan, nu, nu 0372069599 Dan, bună ziua Bună ziua, Moise Ce munciți? Sunt inginer la o firmă de construcții Cât câștigați? În jur de 4.000 lei pe lună Și ce mai vreți? Sau cât mai vreți? Scuzați-mă Nu mai vreau nimic Aș vrea să Am sunat doar ca să mă laud Nu, nu, nu Ca un preambul da. Uh, soția mea câștigă mult mai puțin, undeva la 1000 de lei. Uh, deci, bugetul pe familie este undeva în medie de 5000 de lei pe lună. Așa. Cu un copil student. Uh, ca idee, cu siguranță că un salariu mai bun ar putea fi în jur de 1000 de, de euro. Deci, să putem. Pentru soția noastră vorbi sau pentru nu, noastră? Nu, nu să putem accede toți la un salariu mai mare, să zicem minim 1.000 de euro. Când o să avem Dar... toți 1.000 de euro, dumneavoastră să aveți vreo 3-4.000, Dan. Uh, vă mulțumesc pentru optimism. Uh, uh. Cu siguranță că o, o, o să-i la momentul acela. Uh, discuția cred că e mult mai complexă. Uh, deci eu vorbesc din punctul de vedere și al angajatului sunt angajat acum, dar și al antreprenorului. Ce-au avut două firme, una de construcții și una de producție. Așa. În momentul acesta, deci practic, ai nevoie de niște resurse pe care trebuie să le exploatezi și trebuie să ai și niște perspective, niște premize de a putea obține niște bani. Ca Așa. angajat sau ca și patron. Așa. Corect? Greșesc? Sunt, uh... sunt multe lucruri uh, să, să fim foarte atenți Oamenii mai amestecă lucrurile astea Să știți că, de exemplu, patronii din România Au tendința să minimalizeze know-how-ul Adică Ceea ce ei, cei mai mulți, cred că știu Să facă afaceri, că e simplu Ei de colo și faci colo și gata, domnule, Bani dacă aș avea, că în rest le fac pe toate Nu e chiar așa Cei mai mulți ajung, de fapt, uh, managementul financiar E o chestiune destul de dificilă Calibrarea exact. riscului e o chestiune foarte dificilă. Trebuie să înțelegi exact. fluxul economic în care te afli, când vine criza, când se termină criza și așa mai departe. Exact, dar uh, managementul financiar întotdeauna trebuie să meargă mâna mână cu managementul tehnic, dacă vrei. Nu, eu vă spun că <coughs> sunt două, două lucruri diferite. Managementul financiar trebuie să vă spună dacă merită să riști, să te împrumuți de exemplu sau să te extinzi la un moment dat partea tehnică o să spună întotdeauna Dan, poți să faci acest bloc. Iată, acestea sunt resurse, trebuie ABCD și atâția bani. Iar managementul financiar trebuie să spună Dan, dacă te apuci acum de acest bloc s-ar putea să-l termini peste 2 ani iar valoarea lui să fie mult mai mică decât atât cât ai investit tu. Sunt două lucruri What? absolut uh. diferite care nu au legătură una cu alta deloc. Uh, Într-un fel au și sunt interconectate. Uh, ca un simplu exemplu, Uh, ca și uh, patron de firmă de construcții, nu am găsit oameni specializați Pentru că nu au ieșit de pe băncile școlii, de exemplu un sudor foarte bun Care se știe la punct și virgulă sudură Da, deci noi, și nu că voia ați să specializați dumneavoastră unul? Uh, am specializat și au plecat Da, asta înseamnă că trebuie să intrați într-o competiție pe salarii E inevitabil da, așa e, toți pleacă da, da. în momentul în care aceasta este legea firii nici măcar nu te poți supăra pe oamenii respectiv, Dan De, de acord, de acord, dar asta este un exemplu, să zicem, minimal, bazic dar uh, uh, să vă gândiți la următorul aspect, dacă e, ar trebui să specializezi un strungar da. sau un frezor, da. nu, ai putea, nu ai putea să o faci, pentru că nu mai există uh, unități unde se poate face practică, deci Ad... atât sutura, cât și, mă rog, o activitate tehnică în general se învață practică. Am făcut deci chiar și un reportaj, îmi cer scuze, mai am 30 de secunde și vreau să vă împărtășesc o mică experiență. Am făcut chiar și un reportaj, să știți, despre sudor la un moment dat, la uh, Ciment, la Fieni, îl, găsești, îl găsiți pe site-ul BiziDay de mai mulți ani, să știți, bizidei.ro. Vreau să vă spun în felul următor. În, uh, când m-am pucat eu de antreprenoriat, să zicem așa, când am plecat de la Antena 3, mai exact, și am luat-o pe propriu și mi-am făcut firmă și mi-am angajat colegii, am trecut prin tot felul de riscuri. Bineînțeles că atunci când ești foarte mic, vine un gigant peste tine, a venit o televiziune și le-a oferit celor mai valoroși din trei triplu salariu. Ce faci într-o astfel de situație ca să nu-ți plece? Trebuie să te gândești înainte de asta. Altfel spus... Văd că sunt mulți antreprenori care ascultă această emisiune. Vă promit că o să iau diferite teme și o să facem împreună această dezbatere. Mi se pare că astăzi n-am vorbit despre salarii așa cum aș fi astăzi. Deci important e ca momentul ăla să te găsească cu niște oameni fidelizați care au perspectivă în firma ta, adică să-și facă calculul. Bă, ăsta ne-a crescut salariile anul trecut atât, cu 2 ani acut, acum 3 ani cu atât. Deci peste 5 ani o să fiu acolo. Mai vorbim, vă mulțumesc!